Az eső már percekkel ezelőtt elerett, hogy méri észrevette volna igazából, és csak akkor kapcsolta be az ablak törlőket. Ugyanakkor a fényszúrókat is, mert egyszerre olyan sötét lett, és az út ott előtte annyi volt csak, mint valami maszata fák fenyegető meredező fekete sora közt. Fák? Nem is emlékezett rá, hogy amikor utoljára itt járt, fák lettek volna jobbról-balról. Persze az még tavaly nyáron volt, és nem is ez. Hanem, hogy fényes nappal érkezett még méghozzá frissen és vidáman. Most azonban holt fáradt volt, hiszen pihenés nélkül hajtott 18 órát e ezzel együtt. Ezzel együtt az emlékezetével nem volt semmi baj. Hát egyszerűen azt kellett éreznie, hogy valami itt nem stimmel. Emlékezett. Igen, ez volt a végszó, emlékezet. És most már emlékezett is rá, amúgy homályosan, hogy fél órája, amikor az út elágazáshoz érkezett, abozott egy picit. Persze. Aztán rossz irányba fordult. Hm, most akkor tessék. Itt van, ahol van. Isten a megmondhatója, hogy hol is éppen. Akkor még ez az eső, és a szurok sötét. Szedd össze magad, most nem eshetsz pánikba, most végképp nem. A legrosszabbján túl vagy. Ez így igaz, biztatta magát. A legrosszabbján túl volt. A legrosszabbja az tegnap délután következett el, amikor ellopta azt a pénzt. Méri ott állt Mr. Lavry irodájában, mikor az öreg Tommy Cassidy előhúzta azt a nagy zöld bankóköteget. Előhúzta, aztán az asztalra tette. 36 szép bankó, a szövetségi jegybank elkotása, valamennyien az a kövér ember, aki élelmiszer nagykereskedőnek látszott és nyolc további bankjegyen egy temetkezési vállalkozónak látszó férfiú képmása. Persze az élelmiszer nagykereskedőt úgy hívták, hogy Glover Cleveland, a temetkezési embert meg William McKillinek. A 36 darab ezres, meg a 8 darab 500-es pedig összesen 40 ezer dollár. Tommy Cassidy ezt az összeget csak úgy odatette, és így közölte azt is, hogy áll az alkú, és hogy ő egy házat szándékozik venni, egy jegyban összegének megfelelő értékűt. jegy a lányának. Mire Mr. Lavry ugyanilyen látszat könnyedséggel azt mondta, hogy rendben van, és odakanyarintotta a nevét, amik szükséges helyekre. Hanem ahogy az öreg Tommy Cassidy eltávozott, Mr. Lowry eléggé izgatottnak látszott. Igen. Felmarkolta a pénzt, belegyömöszölte egy nagy Manila borítékba, leragasztotta a borítékot. Méri észrevette, hogy a tevékenykedők ezekre megnek. – Na! – mondta Mr. Lowry. A valát nyújtotta neki a pénzt. – Ezt vigye át a bankba. Mindjárt négy óra, de biztosra veszem, hogy Gilbert fogadja ezt a letétet. Kis szünetet tartott, és a lányra nézett. – Mi a baj, Miss Crane? Talán nincs jól. Lehet, hogy Mr. Lowry meg azt látta, hogy az ő kezelezkedt, most, hogy a borítékot fogja. A maga részéről tudta, mit kell mondania. Még ha meg is lepte őt magát is meglepte, hogy pontosan ezt mondja. Jaj, csak a fejfájásom, Mr. Lauri. Rám tört. Úgy látszik. Jött eszembe épp kérdezni akartam. Van-e valami akadálya, hogy kivegyem a délután? A posta mind megvan, rendben. A házvételi dolgokkal meg ráérünk talán hétfői, nem? Mr. Lavri rámosolygott, Jó kedvében volt, és miért is ne lett volna. 40 ezernek az 5 a az 2000 dollár. Lehet nagy lelkű, most egész nyugodtan. Hát persze, Miss Crane. Megcsinálja a letétet, aztán szépen hazamegy. Akarja, hogy kocsinál, vigyem? Ó, oh, nem, jó lesz csak amúgy is. Egy kis pihenés, az most a legfontosabb nekem. Hát éppen ez az. Akkor hétfőn majd látjuk egymást. Addig is csak semmi izgalom, ahogy mondani szoktam. Ne törjük magunkat. Ne néz madárnak, gondolta Méri. Még hogy te nem izgusz, minden centért, minden dollárért harára dolgoznál de magad, és minden alkalmazott adat meggyűnznád egy százaléki többletér. Hanem közben Mary Crane kedvesen mosolygott a főnökére, így ment ki az iroda ajtaján, így lépett ki Mr. Lauri életéből. Vitte magával a 40 dollárt. Ilyen alkalom nem adódik minden nap, talán két nap se az ember életében. Ezt gondolta Mary Crane. És hogy vannak, akikre sohasem kacsint így a szerencse. Várnak rá, aztán már most Mary Crane-nek 27 évig kellett várnia maga szerencséjére. 17 éves volt, amikor az egyetem lehetősége elúszott papa autóbal esetével. Maradt ennyi. Egy éves kereskedelmi tanfolyam. Aztán állás, hogy mamát, aki egyedül nevelte most már a kicsi Lillát, valahogy legalább segítse. 22, mikor a házasság lehetősége befurcsolt. 22 éves volt Méri, hogy Dél Beltört behívták katonának. Dél csak hamar havaiba került. S erről az új állomás helyéről írt leveleiben, mint többször kezdett emlegetni valami lányt, aztán a levellek el is maradtak. Hogy a házasság kötésnek hírét vette, Mérit nem is érdekelte már a dolog. Mellesleg mama nagy beteg volt, akkor már három évig haldoklott. Lilla pedig közben iskolába járt, méghozzá College-be. Ehhez Méri ragaszkodott. Viszont így minden teher az ő nyakába zúdult. Dolgozott a lávúféle ügynökségnél, és aztán olykor éfélig is ott ült mama ágya mellett, végezte a házi munkát, mire maradt volna még ideje. Még arra sem maradt, hogy rádöbbenjen, mennyire eltelt az idő. És akkor mama megkapta az utolsó szélütést. A temetésre Lilla is hazajött, végképp hazajött. És állást keresett. Ő meg, igen, belenézett a tükörbe, és azt mondta magának: Mérikrém, látod ezt a ráncosodó arcú illetőt? Ezt a nyúzott valakit? Szavak helyett belevágott valami tárgyat a tükörbe. A tükör ezersilánkra húlt, és Méri tudta, ennél több történt itt. Ő maga az, aki széthúlt, számtalan, összerakhatatlan dirib darabra. Ő maga. Lilla rettentő szépen viselkedett, és ugyanezt tette Mr. Lovry is, aki segített jól eladni a házat. Miután az örökösödési ügyeket elintézték, maradt vagy 2000 dollárű kis készpénzben. Lilla állást kapott egy lemezboltba, és a két nővér összeköltözött egy kedves kis lakásba. – Te pedig most? – közölte vele Lilla akkor. – Nővérként most elmész vakációzni. – De amúgy Isten igazából, kifújod magad. – Hé, ne most rögtön fúj, ne ér rám! Nyolc évig te voltál a családfenntartó. Hát most ideje, hogy semmi ellenvetés, utat szeretnék, már mint neked, egy kis tengerjárást. Mérihát felszállt az SS Kaledónia fedélzetére, és egy heti karibi cirkálás után a kabintükréből nem ugyanaz a ráncosodó elnyújt arc nézett vissza rá. Fiatal lány lett Méli Crane megint, senki sem nézte 22-nél többnek, így hízelget magának a tükre előtt és ami ennél is fontosabb, szerelmes ifjú leányzó lett újra. Nem volt ez azért az a mindent bele, senki hat -e nem lobogás, életre halára, mint Délbelterrel. Még csak a szokásos, hapcsobogásos, holdragyogásos román sem volt ez, ilyesféle utak szokásos kirsédő jelensége. Nem. Sam Loomis jó tíz évvel idősebb volt, mint Délbelter, s nyugodt természetű, de Méri szerette. Sőt, és úgy látszott szem az első jó lehetősége életének, első igazi szerencséje, amik ki nem derültek bizonyos dolgok. Nos, tulajdonképpen a látszatok, lobogójával hajózom itt, a szem. Hogy is mondjam, ez itt a vaskereskedés? Ott volt a vaskereskedés. A következők derültek ki ezzel kapcsolatban. Kisváros, Fairville, vaskereskedés a kisvárosban, északon fenn. Szem Lumis, ott az apja alkalmazottja volt, dolgozott pedig abban a reményben, hogy egy szép nap majd örökli a boltot. Egy évvel ezelőtt aztán meghalt az apja, s a könyvszakértők csúnya dolgokat meséltek neki. Szem örökölte a boltot, hát persze, de örökölt vele húsz dollárnyi adósságot is. Jelzálog volt a házon, jelzálog volt a teljes készleten, jelzálog még a biztosítékon is. Apja sohasem számolt be neki bizonyos mellékvállalkozásairól, a tőzsdén vagy a lóversenypályán folytatott üzleteiről. Szem mit sem sejtett. Most két lehetősége maradt, vagy csődbe megy, vagy megpróbálja ledolgozni a kötelezettségei. Szem Lumiz ez utóbbit választotta. Üzletnek derék, jó üzlet az, magyarázta a hajó út. Nem az, hogy egy aranybánya, de megbízható volt. Évi stabil nyolc-tíz darab ezrest ki lehet hozni belőle. És ha a mezőgazdasági gépekkel többre vinném, hát még többet is. Talán. Mindenesetre eddig már négyezret törlesztettem, és csak pár év kell, hogy tisztán álljak. Csak egyet nem értek, mondta merre méri, hogyha így el vagy adósodva, miből telik neked tengeri utazásra? Szem rávigyorgott. <gül> Semmiből. <gül> Ezt én úgy nyertem. Aféle versengés voltna, A mezőgazdasági banda pénzelte a dolgot. Ki tud több gépet eladni? Ilyesmi. Én ugye nem versenyeztem, csak a törlesztésre akartam ráhajtani. De fölfigyeltek rám és közölték, hogy a magam kategóriájában élettem a legjobb. Próbáltam a szép első helyett inkább csúnya pénzt kapni megfelelő értékben, de az nem ment. Hát én jöttem erre az útra. Különben nukuk. Na, jól van, hát ez úgyse erős hónap. Valakit beállítottam magam helyett. Gondoltam, egy kis szabadság is rám férne végre. Hát itt vagyok. És itt vagy te is. Vigyorgott aztán sóhajtott. Bár ez lehetett volna a... Ezek lennének a mézes heteink. Szem! De hát miért ne lehetnének? Vagyis úgy értem, hogy... De a férfi megint csak sóhajtott egy nagyot és a fejét csóválta. Várnunk kell pár év és mindent rendezek. De hát, én nem akarok annyit várni. Bánom is én a pénzt. Ott hagyhatnám az állásomat, beállnék dolgozni a te üzletedbe. És ott is aludnál, ahogy én mély? Ismét vigyorgott, de nagyon kínosan, és ez semmivel sem volt vidámabb ügy, mint a sóhaj. Persze, berendeztem ott magamnak egy kis hálókamrát, egy hátsó elségben. Többnyire babkonzerven élek a népek szerint nagyobb zsugori vagyok, mint a városi bankárok. Ebben mi a baj? kérdezte Méri. Nem látom. Szóval azért úgy értem, hogy kicsivel kényelmesebbre vihetnéd? Na, mond már, egy-két évvel később törlesztenéd az adósságodat. De volna életed is. Hát nem érted? Közben, közben az van, hogy ott kell élnem felvélben. Kedves város, de kisváros. Mindenki belelát a másik hasába. Amik pedig azt látják, hogy robotolok, mint a ló, megvan a tiszteletem becsülete. Igyekeznek venni tőlem, amit csak bírnak, mert értik a helyzetemet, és tudják, hogy erőmtörtelhetően mindent megteszek. Apám jó hírű ember volt, mindennek ellenére. Bármi is volt, ami kiderült aztán. És én azt a robotos hírnevet meg akartam őrizni magamnak, a boltnak. És kettőnknek, neked és nekem. A jövőnk számára. Ez most fontosabb, mint bármikor. Nem látod? A jövő, sóhajtott a Méri. A jövőnk és két-három év még, ezt mondtad. Nagyon sajnálom, de ha megnősülök, otthont is alapítok. Ahhoz takaros ház kell, pár rendes dolog. Miből? Sok pénzből, hitel kell ahhoz. Én meg most is úgy vagyok, hogy a szállítóimnak igyekszem minél kisebbet fizetni, csak. És ők belátóak, mert belátják, hogy amit keresek, mind a törlesztésre fordítom. Nekik fizetem az adósságainkat. Nem kellemes dolog, nem is egyszerű a helyzet. De hát tudom, mit akarok, és a cél érdekében jobb, ha inkább tényleg semmim sincs. Türelem, drága szívem, csak türelem. Hát, Méri gyakorolta a türelmet, de csak attól fogva, hogy látnia kellett. Szem meggyőzhetetlen. Se szép szavak, se más eszközök, kézzelfoghatóbbak nem használtak nála. Így álltak a dolgok a tengeri körút végeztével, és maradtak is ennyiben, jó egy éven át. Méri oda autókázott múlt nyáron, hogy meglátogassa. Látta a kisvárost, az üzletet, a számlakönyv friss bejegyzéseit, melyek azt tanúsították, hogy szem újabb ötezer dollár törlesztett. Már csak tizennégy ezerre van a cél, mondta Mérinek büszkén. El is érjük két év múlva. Talán kicsivel előbb is. Két év. Két év múlva ő már huszonkilenc lesz. Viszont azt sem kockáztathatta, hogy neki áll blöfölni, aztán jelenet következik. Ő meg mint egy húsz éves kis csaj lelép. Tudhatta, hogy az ő életében nem lesz még egy szem lumis. Hát csak mosolygott kedvesen, aztán hazatért. A lávrűféle ügynökség kebelére. Folytatta az ügynökségnél, ahol abba hagyta, és közben figyelte az öreg Lávrit, ahogy leszedi a maga 5%-át minden ügyletből, üzletből. Figyelte, hogyan vásárol föl ingatlan alapú jelzálogokat, hogyan tesz villámsebes, gégemetszően kegyetlen készpénzajálatokat olyan ügyfeleknek, akik kénytelenek gyorsan eladni, és hogyan tesz szert könnyű busás hasznokra a hamar elkövetkezendő viszonteladások révén. Az emberek örökké vesznek, eladnak. Lavri már sem tett, csak középen állt, és leszette a maga százalékát mindkét férről. Csak azért, mert összehozta őket, a vevőt az eladóval. Semmi egyébben nem szolgált Istennek embernek, ami léte jogos különösebben igazolta volna. És milyen dúsgazdag lett tőle. Neki nem kerülne két év verítékbe, hogy tizenegyezer dolláros adóságot tör -e. Az öreg Lavri olykor két hónap alatt összeszedett ennyit. Miért gyűlölte a kenyér a Ahogy egy-két vevőt és eladót is utált, akivel dolga akadt. Mert azok is dúzskazdagok voltak. Ez a Tomi Keszidi a legrosszabbak egyike volt. Nagy játszó spekuláns, aki kőolajat szívott anya tejgyanánt. Tulajdonképpen már a kis ujját se kellett mozdítania. Minden dolga az volt, hogy szimatoljon, mint valami vére. Kiderítse, hol van valaki, aki fél, vagy aki valamit nagyon sokat akar, mármint ingatlan ügyekben. És akkor ő rákapcsolt. Olcsón vásárolt, drágán adott el. Gondja volt minden centre és dollárra, ha esély kínálkozott egy kis külön haszonra. Szemes eredbent, ahogy ezt a negyvenezer ezer dollárt letette készpénzben, hogy a lányának házat vegyen, jegyajándékul. Ugyanilyen könnyedséggel csusszantott volna oda egy 100 dolláros bankot úgy fél éve Mary egy délután, javasolva, hogy a lány kísérni előtt egy dallas kiruccanásra. Amúgy hétvégi kirándulásra. Az egész olyan gyorsan zajlott le, hogy még feldühödni sem ért rá. Olyan barátságos fesztelem mosoly kíséretében, hogy na, akkor bejött Mr. Lauri, és a dolgok ennyiből is maradtak. Ő aztán soha meg nem mondta Keszidinek, sem mások előtt, se négy szemközt, mi a véleménye róla. A férfi nem próbálkozott újból, de Méri nem felejtett. Nem felette ezt a gennyes kis mosolyt a kéjénc hájas arcán, a nyálasajkán a vénmocsok. És azt sem feledhette soha mérikrén, hogy ez a világ a Tomi Keszidi féle embereké. Az ő tulajdonokba vannak az ingatlanok, ők szabják meg az árakat, az övék minden. A lányaik 40 ezer dolláros ajándékokat kapnak tőlük, esküvőjük alkalmából. 100 dollárt szánnak ugyanakkor három napi testhasználat fejében egy kis mérikrénnek a rugalmas is lánynak. 40 ezer dolcsival az egyenlítő körül. Így szól a régi nóta, de a vicc most merő új volt, és egyáltalán nem csak szöveg. És nem vicc. Ő azt a pénzt valóban elvette, elvitte, és nem tagadhatta, az sem úgy tudat alatt rég valami hasonló alkalomról álmodott. Annyira összejött most itt minden, mintha félelmes biztonsággal előkészített tervről lett volna szó. Péntek délután, a bankok holnap zárva, hát Lavrinak eszébe sem juthat, hogy ellenőrizze, mit tett, vagy mit nem tett, mérik a kedves. Egészen addig, amíg hétfőn azon kapja magát, hogy a rugalmas kis irodista talánynak se híre, se hangva. Különödöm, hogy Lilla is elment korra reggel, Dallazba. Csak a lemezbolt számára homi alkalmi bevásárlásra. Hétfőig ő se tér haza. Méri nyomban felment a lakásukra, összecsomagolt. Nem mindent korán sem, csak a jobb gönceit. Berakott mindent egy bőrönbe és magával vitt egy kisebb toalett táskát is. Volt Lillával 360 dollár dugi pénzük. Közös. Egy kiürült arckrimes tégelybe tartották. Ahhoz nem nyúlt, arra Lillának szüksége lesz most, hogy egyedül marad a lakással, mindennel. Méri úgy szeretett volna egy kis búcsüccetlit firkantani a hugának, de nem mert. Lillára kemény napok várnak annyi szent, de hát mit tegyen. Majd később talán akad valami megoldás. Méri hét felé távozott a lakásról, egy óra múlva pedig valami külváros peremén megállt, vacsorázott, így folytatta az útját, és egy Prima használt autók cégérű műintézet készletéből kupéra cserélte a szedányát. Vesztett a vásáron, és még további pénzébe került, hogy a színjátékot megismételt egy kisvárosba, vagy 400 mérföldnyire Északnak. Miután délben a harmadik üzletet is lebonyolította, 30 dollárja volt készpénzben, meg egy óskat tragacsa de elégedettség töltötte el. A lényeg az volt, hogy sok legyen az eféle cserebere, minél zűz a a nyomok, s a végén ott álljon egy kacat négykerekűvel, amelyik valahogy elviszi Fairwillig. Ha odáig elér, felmegy még vagy száz mérföldnyit, esetleg Springsfieldig, és eladja az utolsó kocsit a maga neve alatt. Aztán a hatóságok ugyanhogy találhatnák ki, hogy egy bizonyos Mrs. Sam Loomis-t kell keresniük száz mérföldnyire az utolsó eladástól egy kisvárosba. Ő ugyanis mis Szem-Hlumi szóhajtott lenni. És minél előbb. Szemnek majd beadja azt a történetet, hogy örökölt. Jó, hát nem azt, hogy 40 az egy kicsit sok, ahhoz túl sok magyarázat kéne, de mond majd esetleg 15-öt. Közli vele továbbá, hogy Lillának is ugyanannyi jutott, és hogy a húga nyomban elutazott Európába. Ez magyarázat lesz arra, hogy miért nincs semmi értelme meghívni őt az esküvőjükre. Lehet, hogy szemberzenkedni fog. Neki ez a pénz nem kell, meg ilyesmi, és erősebben is vagatódzik. Majd ő tudni fogja a választ. A végén ő nyerez biztos. Mrs. Sam Lumisszá kell válnia. A lehető leghamarabb. Egy vaskereskedő feleségeként lapul majd egy kisvárosban. Jó 800 mérföldnyire a Lavri féle ügynökségtől. A Lavriféle ügynökségnek fogalma sem volt szemlétezéséről. Persze illát előveszik majd, és a huga nyilván sejteni fog valamit de mondani nem fog semmit, amíg vele Mérivel kapcsolatba nem léphet. És ha ezzel is következik, hát Méri megoldja, hogy Lilla hallgasson. Szem előtt is, és a hatóságoknak is. Őrizze a nyugalmat. Nem lesz nehéz feladat, mármint Mérinek. Lilla épp elégé az adósa. Méri dolgozott rá, hogy iskoláit elvégezze. A maradék 25 ezerből talán ad is a húgának egy kevéskét. Persze Lilla alig fogadja, de valami megoldás majd lakad. Méri nem óhajtott ilyen messzi előre tervezni most. Ha a híthoz érünk, majd átmegyünk rajta. Egyelőre semmiféle hírról nem volt szó, itt csak út volt, s ezen az úton el kell érnie felvét. A térképen ez mindössze négy hüvelyknyi távolság. Négy hüvelyknyi vacak kis vörös vonal egy légypiszok fekete felirattól a másikig. De ez a távolság a való világban neki 18 órájába került. napnyi belső remegésbe, rázkódásba. Szemét napfény gyötörte, közben fényszóróznia kellett a vaksötétben. Egy végte görcs 18 órányi rém ideje volt ez. Rossz utakkal vívott küzdelem háromnegyed napja, és nem volt szabad elaludnia, nem volt szabad neki vadulnia, Le kellett győznie a fáradtságot, az idegizgalmat. Most pedig akkor rossz irányba tért el, és még az eső is rázendített. Vaksötétség fogta körül. Egy idegen vidéken. Mérja visszapillantó tükörben nézett, és látta arcának homályos körvonalait. A sötét haj, a szabályos arcvonások. Ez eddig ismerős volt. De a mosoly hová lett az? És a telt mi lett? Keskeny csík, feszülő. Ezt a már-már ráncos torzult arcot hol és mikor is látta ő már? A tükörben, mama halála után, Mikor te magad mentél szét, szilánkokká. És itt, most hogy világgá. Mintha minden olyan szépen ment volna. Olyan rendezetnek, higgatnak hitte magát. Nem érzed bűntudatot, félelmet, megbánást. Hanem a tükör nem hazudik. A tükör most is megmondta neki az igazat. Azt mondta neki szótlanul. áj Nem vetheted magad ilyen külsővel szemkarjai közé. Felbukkanva csak úgy az éjszakából, meg hogy az arcod is ruhádi, sietős távozásról árulkodik. Persze a történeteddel hirtelen kell rátörnöd, de nem így. Legyen csak annyi a látszat, mintha egyszerűen nem, és nem bírtál volna várni a jó hírrel. Vagyis pihenni kell egyet valahol, és egy jó alvás után ébren és frissen érkezni Fairville-be. Ha most megfordul, aztán visszatér oda, ahol elvétette az utat, rááll a műútra, a főútra. És ott motelt is talál. Erre rábólintos, közben a szeme csak nem lecsukódott. De ellenállt, kihúzta magát, megpróbálta vizlatva figyelni az utat, az esős sötétet, készülvén a fordulásra. És akkor látta meg a cégért, a jelzést, a kocsi feljárót. Végében egy kis épületet. Motel, szoba kiadó. A cégért nem volt kivilágítva, de hát biztos csak elfelejtették felkattintani. Ezért maradt Vaksi a Neon. Ő talán nem is feledkezett meg a hol holott leszállt már akkor a sötét. Méri elérte a kocsi feljárót, befordult, felhajtott. Látta az egész motel sötét, még az üveghomlokzatú kocka is az egyik végében, mely nyilván irodáó szolgál. Hát, ha nincsenek is nyitva. Lassított, belesett, és érezte közben, hogy a kerekek áthaladnak egy elektromos jelzőkábelen. Mikor megpillantotta a házat is a dombódalban a motel fölött, a homlokzati ablakok ki voltak világítva, a tulajdonos talán egy-két pillanat múlva már lent is lesz lekapcsolta a gyújtást, várakozott. Most hirtelen meghallotta, ahogy eddig nem, az eső tompa dobszaját, a szél Emlékei voltak ez a jog, mert esett aznap is, hogy mamát eltemették. Esőben eresztették le abba a kis fekete lyukba, a mély gödörbe. És most az a sötétség van itt körülötte, méri körül. Maga volt a feketeségben, és nem segíthet rajta a pénze, nem segíthet rajta szem. Egyszerűen azért nem segített senki semmi, mert ő rossz irányt választott, és most itt van egy idegen helyen. Nem segített semmi. Mint ha maga ásta volna meg a sírját, amelybe most bele kell feküdnie. Miért gondolt ilyet? Miért gondolok sírt és nem ágyat? Még mindig ezen a rejtén töprengett, amikor a nagy sötét ány kivált az tömegből és kinyitotta neki a kocsi ajtót.